Radio 1 Cissi Wallin Det är måndag och du lyssnar på Cissi Valin här i Radio 1 Jag har funderat mycket på det här med William Petzell under helgen Det har säkert ni också gjort en väldigt ung människa rycktes bort alldeles för tidigt. 24 år, gammal riksdagsledamot, dog. Vi vet inte bekräftat om det handlar om en överdos. Men det är väl där, däråt det lutar att han helt enkelt knarkade i sig. Han, hade ju upp, han var öppen med sina missbruksproblem. Och William har ju varit här hos Aschberg och Chabbe. Det var ju väldigt att reagerade väldigt starkt på Twitter i helgen att otroligt sorgligt hon har träffat honom och han är en, en väldigt vältalig och ja, vad ska jag säga? Va, va, va, vad ska man säga om William Petzel och Emilia som en sidekick? Ja, jag vet inte, jag känner honom inte personligen. Du, du är politiker, så. ung politiker, moderat. Ja, mm, Men oavsett vad någon... Det som berör, gjorde mig väldigt illa berörd också det var att faktiskt när det kom, när det kom ut att han hade dött i lördags så var det faktiskt många... Både i mina Facebookvänner och Twitter, liksom folk jag följer på Twitter, som var så ah, där fick han den lilla rasisten. Nej, för fan. Inte kanske just i de ordalagen, men att man på något sätt kopplade ihop hans tidigare politiska färg med att han var död. Och Det är ju helt äckligt. Jag blir upprörd, eh, oavsett om man inte är Sverigedemokrat eh, eller om man är del i. Eh, mm. Nu var ju inte han Sverigedemokrat längre. Han hade brutit sig loss från partiet. Och han satt på SD-mandat i riksdagen, men han var ju politisk vilde. Ja. Faktiskt. Mm. så att um, otroligt oempatiskt att börja prata om ja, ja, men det är som här Whitney Houston jag kan inte jämföra ja. dem på något sätt men hon dog ju av en överdos också mm. eller knarkade, sig. och då var det så här: en del som sa, ja det fick hon, så där går det när man inte tar hand om sin kropp att det finns en sån otrolig om vi släpper lite hans politiska bakgrund det finns en sån, sånt otroligt glapp, kunskapsglapp hos människor vad gäller missbruksproblematik mm. så jag tänker vi ska prata lite om det idag Ja. Jag tycker att vi borde prata definitivt mer om eh, missbrukare Och att det finns människor med missbruk ibland oss överallt Det är inte bara de vi ser som sitter på parkbänkar Eller står nere om vi här i Stockholm Som står på plattan liksom, och mm. är helt marginaliserade Utan det är ju människor mitt ibland oss Läkare, högt uppsatta chefer eh, Mammor till små barn Folk som tar lugnande tabletter för att överhuvudtaget liksom, fungera Folk som eh, ja, dricker varenda kväll för att kunna somna som tar stora mängder sömntabletter allting det där är ju missbruk ja. eh, och jag tycker vi har en otroligt eh, stigmatiserad bild i det svenska samhället idag på vad som är eh, missbruk och vad som inte är missbruk och det är eh, skittråkigt för om man inte ens kan prata om jag, jag ger William Petzel all respekt för att han faktiskt pratade om sitt missbruk öppet ja. Ja, och att han, hans mamma skrev en väldigt eh, hjärtskärande debattartikel i Aftonbladet i, ja, för tre månader sedan ungefär drygt där hon, där hon frågade politiker och ansvariga öppet ska min son behöva liksom knäcka ihjäl sig innan det ja. mm. eller ska han behöva deka ner sig totalt jag minns inte rubriken men han beskrev ju sin kamp för vård som moment 22 att mm. han var inte tillräckligt sjuk eller liksom neknarkad eller vad ska man säga för att få den här bästa vården mm. men om man är liksom man hamnar mellan stolarna och det är, här, det är det det som är systemet att man ska behöva gå ner sig totalt innan man får hjälp det är bättre att fånga upp människor när de fortfarande det, det vet ju jag har vänner och bekanta som jobbar inom missbruksvården. och det säger ju alla unikt att det är väldigt svårt desto längre det är logiskt också desto mer någon har gått ner sig desto svårare är det att få den människan på rätt köl igen ja Precis. Men du, som, om vi ska prata lite politik i det här då, För att, att han är död är ju bara att konstatera Att det är fruktansvärt tragiskt eh, Och ja ah, det, det finns inget mer att säga än att Han dog förgäves tycker jag Eller alla ja. dör väl förgäves Men att hans liv hade absolut gått att rädda Om man hade mm. fått bättre vård Vad, vad tycker du då? Vi har ju en debatt som, som säkert Som har blommat upp nu idag i alla fall Efter hans död om, om missbruksvård Och om sprutbyte och allting Du kan ju inte prata för hela Moderaterna Men du som, som blå Mm. Vad tycker du om, om droger och drogliberalism? Ska man liksom Petzel har ju, har ju lobbat för att man ska legalisera till exempel cannabis och att man liksom ska avkriminalisera de som knarkar. Vad, vad tycker du om det? Alltså där finns det ju väldigt många sidor på myntet. När vi pratar om det liksom stigmatiseringen som, blir, som du nämnde tidigare så tror jag i alla fall att i, man kan se det i många andra frågor också tror jag att eh, när, det finns den här, alltså när det blir som det blir kring de här frågorna så tror jag att man skäms lite för att söka hjälp. Mm. Och att det, det var nog inte så i William Petzels fall Men jag tror att det finns väldigt många sådana människor Som inte vågar söka hjälp För att man skäms och, och allt sånt där Och det är klart att det hänger ihop med Att det är, att det är någonting olagligt eh, Men sen så Det är lite svårt för, även för mig Att, eh, att vara helt liksom, ärlig och rak För att jag brukar ändå vara, jag som sagt Är ju ganska liberal Och känner att så här, det man vill göra mot sin kropp är en, Det är den personens ensak Men sen så är det även så att eh, om man ser det ekonomiskt så betalar vi för den här sjukvården ska vi låta folk göra vad de vill mot sig själva och så ska alla betala för det det kan man tycka är fel men ja, när det gäller det här så det, det fick faktiskt mig att tänka om lite också jag känner väl att det liksom jag hade väl tyckt att så jag själv har aldrig brukat droger och kommer aldrig heller att göra jag är väldigt starkt emot det av just den anledningen att jag har en person i min närhet som har varit väldigt illa där till och haft väldigt stora problem med det. Och känner då att jag sätter på nära håll och vet att det är ingenting som jag vill närma mig. Mm. Men jag anser ju som vanligt att jag inte riktigt har rätt att bestämma så himla mycket över andra människor. Men när vi pratar vård. Då är det, ju, det här är ett jätteproblem. Att det är, som precis som vi säger, jag är inte jätteinsatt i exakt hur det går till inom just missbrukar. Men att det är på det här sättet att, man ska, att en ung människa som faktiskt söker hjälp aktivt ska behöva dö. Ja, men det skrev ju också många som, som skrev om det här i helgen. Britta Svensson heter de väl på Expressen skrev. Eh, att hur ska då andra unga, nu Katja jag citerar henne jag har inte det framför mig, men det hon menade var att om, om inte ens en, en riksdagsledamot som har bra lön, som har liksom ett stort kontakt, ett socialt kontaktnät, hur ska inte den personen, om, om han eller hon inte ens kan få vård, hur ska du då en, en 19-åring utan några kontakter och pengar ha en möjlighet? Liksom? Exakt. Och det är väl en väldigt berättigad fråga. och... Det känns också väldigt mycket från det jag har hört att det är ett lotteri beroende på var i Sverige man bor. Vissa kommuner satsar jättemycket på vård, missbrukavård, missbruksvård för unga eller överhuvudtaget för människor. Medan andra kommuner inte har någon kompetens, tycks alls ha någon kompetens och inte liksom lägga några pengar på det här och inte jobba preventivt. utan Man, man tar bara hand om de absolut allra sjukaste Mm. Och då är det lite konstig andning, då är det liksom in på lite metadon och så får man, det blir som ett ekorhjul, man hjälper inte människor på riktigt. Men sen så ska man ju inte glömma heller att det är väl ganska allmänt känt att om man själv inte vill ha hjälp, då kan man ju inte få det heller. Nej. man kan ju inte liksom, man kan tvångsvårda LVM då som är lagen om vård av missbrukare man kan, och LVU som är lagen om vård av unga man kan ju tvångsvårda människor men man kan ju inte få dem friska från ett drogberoende om man själv inte vill bli frisk det är ju Nej. väldigt svårt så du får gärna, vända mig till dig som lyssnar ring in och tyck till om det här med den svenska missbruksvården du kanske har erfarenheter själv du vill dela med dig av du kanske vill tycka till bara kring hur du uppfattat att det är hur det borde bli hur ska vi lösa det här politiskt och är det mer pengar som ska in? eller mer kunskap? Vi kan även prata om det här med sprutbyte. Borde vi ha ett aktivt sprutbytesprogram i Sverige? Det finns ju forskning som visar att det inte ökar missbruket. I alla fall vad jag har läst, men det är, tvistas ju om det där. Ring in och tyck till om den svenska missbruksvården 0200 11 12 13. Eh, nu har du chansen att vara arg på politiker eller vara arg på samhället eller kanske vara nöjd med den vården som finns. Det finns ju många som jobbar inne i missbruksvården, Amelia, som... Mm. Som känner sig så oskyldigt eh, anklagade Vi kämpar och sliter hårt Och så får vi bara en massa skit Ja, alltså, Ungefär som det... de som jobbar på typ S att, Det gör faktiskt bra saker Men det, det är ja. Men, men det är ju så att det är ju inte alltså, Det är inte de fallen som klarar sig Som kommer att bli flash på Aftonbladet Det är ju de Nej. som dör liksom Vi tar ett samtal Hallå, välkommen till Radio 1 Ja, hej samtidigt med Anita Hej Anita hej, hej. Jag skulle prata om vår ni mm. om. Absolut Ja, för att för första den där killen då, Krist, vad var det? William ja. Pötzell. Ja, för det första tycker jag det var fruktansvärt att han blev petad ur, ur, ur deras förening. Nej, men det blev han inte. Han valde att uh, hoppa ur sjö, frivilligt. Han Jag Ja. Mm. han annars att han blev i tidningen men det kan man kanske inte tro på. Nej, han, Nej han jag kan att... inte hela historien men, men uh, han Nej, valde ja. väl själv att bryta sig loss från partiet. Men han ja, har ju jag... även sagt att han blev mobbad inom partiet tidigare. Ja, det är det jag tycker det är ja. fruktansvärt. Samt också tycker jag också det att när de blir omhändertagna för LVM, jag har själv försökt få min dotter omhändertagen för LVM. Mm. Och det, det är jättesvårt men de ska ju låsa in dem för att de är ju liksom, de, de dör ju. Vad hände om du vill berätta med din dotter? Fick hon hjälp eller var? Nej, nej. Ja det är klart de kom dit men de stack ju direkt. Sen mm. var det ingen mer. Men är hon, hon lever, ja. ja. ja hon, hon har fått hjälp efter det? Eller? Nej, hon tar inte emot någon hjälp alls. Nej. För hon vill inte ha det själv. Hon vill inte ha det själv, nej. nej. Alltså, alltså det, det, där, det är ju som sagt det är lite återvändningsgränt för att på ett sätt så är det ju väldigt hemskt men samtidigt så är ju frågan vad, alltså, ja. om hon inte vill ha den hjälpen. Ja. Ja, men innerst inne vill hon ju det. Ja, sant. Mm. Men, men vad tycker du, Anita, att samhället jag kan göra för att få... Vill... Jo. Jag tycker som så att de borde lägga ner massor med pengar på just den misbrukade vården för att då det är hjälpt och ge dem, vet jag, metadon. Ja, till exempel. Det är samma sak. Subtext, stort, eller? Ja, subtext eller metadon. Men det är samma sak. Jag tycker att de skulle verkligen ta hand om dessa. Då går de hem och hämtar sin och så går de hem. Jag Röstnar ju samma visar igen. Då sitter mm. de där för sig själva kanske, eller miss misshandlar andra och kommer i fängelse och mm. allt sånt där. Det vet jag också av egen erfarenhet. Ett mm. barnbarn var ju nämligen gift med en missbrukare och hon hade själv missbrukat. Mm. Men hon fick hjälp och hon tog emot den. Och det blev bra? Det blev bra. Ja, men det, ja. går, det går ju. Ja men det var ju att hon var så då va? mm. men, sen, men det blir ju det. Att ha hon en gång kommer in i det där köret verkar det som. Mm. Då är det bara den kretsen som finns runt omkring. Ja det är otroligt svårt samhället. Ja. Det måste. Det det. Men jag, jag tycker ju att visst vuxna ska få välja själva. Men det är en så stark sjukdom så att Ja. Där ska vi gå in och hjälpa människor ja. mer än vad de kanske vill ibland. Jag tycker det också. Mm. Inte för att hon, mitt barnbarn missbrukar nu inte. Det gör hon inte. Men jag frågar henne så här. Har du ingen som inte går att hämta subutex eller metadon? Eller som går på piller eller någonting sånt här? Mm. Nej, det finns ingen här överhuvudtaget som inte gör det. Mm. Tack för att du ringde in. Tack ska du ha. Tack. ha det fint. Hej. Nu ringer det mycket, vi måste tyvärr ta en paus. Men ring igen efter pausen, jag och Emilia är kvar. Vi pratar vidare om det här med missbruksvård. William Petzell. hur hade han kunnat räddas? En väldigt ung människa lämnade oss alldeles för tidigt. Sen ska vi prata om andra saker, men vi hänger oss kvar vid det här ämnet en stund till. Eller hur Emilia? Jajamän. Och man kan tycka till på Twitter, hur gör man då? Då hashtaggar man Radio 1 med bokstäver. Och så kommer jag få upp det här på min glada dataskärm. Och så skriver ni något riktigt bra och så ja. läser jag upp det i sändning. Yes, vi hörs alldeles strax igen. Stanna kvar. Radio 1. Sissi Berlin. Vi pratar mycket om Petzell idag som gick bort i helgen. Ung politiker alldeles för tidigt. Det ringer mycket folk. Amelia Stapelfelt är här som sidekick. Vi tar ett samtal. Hallå, välkommen till Radio 1. Sam Björn. Hej Björn, vad tycker du? Jag tycker inte man ska ha det där med ut. Det finns ju faktiskt en lag som ser... Att det förbjuder sig kriminellt att bruka narkotika. Alltså. Mm. Men det finns ju många som tycker att vi borde ändra den lagen. Att det borde... William Peltzella ju till exempel fram en, en till folkhälsoministern tyckte han att cannabis ska legaliseras. Ja visst, men då blir ju helt snedvrig. Vi är ju som jag anser att är ingen vi ingen socialkultur i världen som håller på med cannabis. Att vi är lika farligt det som allting annat. Alltså. Om vi inte det är ännu farligare alltså. Men ja, Amelia, jag vad tänkte du säga? Jag bara tänkte att jag, jag tror inte riktigt, bara för att vi inte har det Lagligt så betyder det ju inte att det inte Existerar, utan Nej, det... det finns ju faktiskt en hel del sån, Eller det finns ju en hel del Människor som brukar cannabis, jag är inte en av dem Själv, men jag vet att det finns en hel del Och mm. om de människorna behöver hjälp Så tror jag faktiskt att det är lite svårare Att söka hjälp när det finns en sån Stigmatisering kring det som det gör nu Ja, vi kan inte släppa på hotell, för Det blir ju som i Schweiz till exempel med sprutbyte och allting. Är det. Hur har det blivit där? Det här är ju valfärg i folk från alla länder i hela Europa nästan. Så att det... Men vi har ju sprutbyte i Stockholm nu. Och jag vet inte hur mycket det är som har vallfärdat hit. Men jag märker inte av något speciellt. Nej, inte än. Det har vi ju så tydligt i Stockholm. Men det är bara 1968 när de släppte sitt knarket. Vet du. Det gick inte så bra, nej. Nej, eh... det, är ju, det är ju nere på det nu vet du, som det har blivit nu. ska man nog släppa på reglerna ännu. Det är ju en i samhället, du. Men du tror inte Björn på att man ska inte legalisera mer, man ska ha så här hårda lagar och det, det är inte rätt sätt att hjälpa missbrukare på att göra det lagligt, att knarka helt enkelt? Nej, det är vår som hjälper, det är det enda som hjälper. Vi ja. är ju en drog i sig egentligen. Tycker man ska man inte ge subotex till exempel eller metadon? Nej, det är ju en drog i det också i ut vi blir ordentligt för det. det vet du. Ja. Tack för att du ringde in. Ja, och så är det tyvärr av min lilla syster du dog, doge ja, jag över Ja. Ursför henne. Hon var 15 år gammal 1984. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Det är många som har lämnat oss för tidigt. Ja, just. Mm. Vi inte och man får inte tappa entalagar och vården så. Tack för de inte är för dyrt, drar de inte en liten med kostnad för dyrt vet De drar dem in på psykiatrivården så mm. Tack för att du ringde, Mimjörn. Ha det bra. Det det, tack. tack. Hej. Vi tar ett samtal till här. Hallå hallå. Nej. Hallå. Då ska vi se om vi träffar rätt linje Bad luck. Nu. Hallå. Hallå. Hej. Hallå. Hej, vad intressant. Jag tycker det var så bra sagt ut där. Mitt namn är Ola Jungberg förresten. Hej, hej Ola. Hej. Det var så intressant när ni säger att har vi en riksdagsledamot som söker hjälp. Och inte hans med hans kontakter kan få det. det är ju helt, han har ju alltså bett om hjälp om jag förstår hur det är. Ja, många gånger. Han har ju öppet, han har ju öppet ja. sagt att jag är nog den enda aktiva missbrukaren som sitter i riksdagen i alla fall öppet. Ja, då, då måste jag, då är det, vi har en politiker med här hej på det också, hej, hej. Moderaterna, då måste, hej då måste jag fråga, är det, är det inte resursfråga vi talar om då, eller? När det gäller sprutbyte, att, eller vad? Nej, nej jag, jag tänker mest på att folk kommer och söker hjälp, mm -hmm. jag, jag vill ha hjälp och så får man det inte, man fångar inte upp dem. Jag tror att det är baserat ganska mycket just det här, det är ju på, på landstinget en del tror jag, och inte så mycket på riks, uh, nu är inte jag helt hundra. Ja, det är ju kommuner det. och landsting, men det, givetvis är det ju Men det är klart att det är en sorts fråga, bestämmer. det kostar ju pengar, och ibland så finns det kommuner som väljer att prioritera mm. annat tyvärr. Ja, men jag förstår det. Men, men det borde ju vara en resursfråga. Om mm. människor kommer och söker hjälp så borde man ju fånga upp den. Jag ja, har absolut. hjälp med, ja. Då kommer jag in på nästa följdfråga. Mm. Anser någon av er att man är full vid ett glas vin? Nej, mm. det, det är väl väldigt individuellt. Jag vill ta ja. vidare till en väldigt konstig koppling då. Va? Att här har vi eh, någon som kommer att missbrukar knark och så vidare. Jag vill ha hjälp. Men om vi då tar. Jag vill bara nämna, det finns en, en regel på sjön nu där, där man anses vara full vid 0,2 promille eh, även om du har en förtörjd segelbåt eller så vidare. Mm. Det, här, det här problemet jagar man med två poliskårer till oerhörda resurser och transportstyrelsen har nu och sagt uh. att vi kan inte ens fånga upp någon med den här lagen. Men där är det enorma resurser på ett glas vin på folksemester. Men en riksdagsledamot mm. eller vem ni än säger som kommer upp jag har, har dråproblem fångar man inte upp dem Men skulle det haffat på skönt för ett slag? Ja, jag anar här nu att du håller med. Ja, men jag måste bara vänta vänta vänta vänta. Ja, ja vi, vi har förstått din poäng. Vi har förstått ja, poäng. Ja, tack, men jag tack. håller med, Jag förstår att du håller med ja. när debattartikeln som Göran Gabrielsson, och Ulf Brumberg och alla de skrev. Just det. Ja, men men tror du att det är samma resurspott som man tar av? Alltså att polisen det finns ju en peng, så att säga, hos polisen som ja. ska jaga rattfyllerister och sjöfyllerister. Och så ja. finns det ju en pott som inte ligger hos polisen framförallt, utan som ligger hos ja, kommuner och landsting, vad det nu heter, som ska liksom hjälpa missbrukare, lagen om vård av ja, ja. unga, lagen. Det är inte så här det samma... Ja. Det är inte så att polisen, istället för att jaga sjöfyllerister som har druckit ett glas vin, skulle kunna rädda ett liv med någon som har tagit en överdos. Det är inte riktigt samma... I Nej, olika så alltså, instanser. Vi, vi, vi, vi, vi bottnar ju alltid i moder Sveas kassa. måste ju fördelas ut där de behövs bäst. Här går man ju ut och konstaterar som Gabrielsson och Transportstyrelsen stödjer va? Att det finns inte ett problem. Sjöfälleriet existerar inte. Det är inte ens metbart. Men du får enorm assist om du blir haffad för ett glas vin i din segelbåt ute på en vindstilla fjärd. Jag vet inte vad man får för straff. Blir man, får man jo, böter det då, då eller vad? 90 000 är böter kan du få. 90 000? Mm. Det, låter ju Nej, men men, det, det är en annan. Visst det kan man diskutera. Men, men mm. Jag tänkte bara säga det att jag tror att jag, jag förstår hur du tänker. Mm. Men om vi ska snacka om det här med att pengarna tas ju från Modersvias kassa, ja. så tror jag ju att det finns vissa grejer. Alltså ja. om vi ska snacka rattfylleris, Rattfyllerister på skön, det är ju inte bra. Men tänk då istället på hur många av mina skattepengar som har fått gå till att finansiera små typ kulturprojekt i Sigtuna kommun när man smäller ja. upp ett frågetecken ja. mitt ja. i en damm. Inte... Där snackar vi slös Jo på men det, det, nu blir det en väldigt bred diskussion. Man kan ju prata om allting <laughs> ja. vad ja, pengarna exakt, borde gå så. eller inte gå. Men jag jo, kan men, väl hålla med om att ja. ett glas vin det är väl väldigt individuellt. Jag är ja. ju aldrig på sjön så jag, jag blev faktiskt Nej. tillfrågad att vara med i en debatt och jag sa det. Jag har inget att tillföra för jag åker Nej. i stort sett aldrig båt så jag vet inte. Om du följer med mig på, på båten så eh, jag kör och du har, vi har, du har tagit ett glas vin. Då får inte du ens hjälpa mig att förtöja för då blir du kriminaliserad. Mm. Ja, eh, ja det, det, men, det, det låter ju Ska ja. ja, du då bli det? Då ställer samhället upp med väldiga resurser på den här biten men när, när någon kommer och säger jag har missbruksproblem, man kommer själv, man måste bli haffad då får du hjälp, men kommer du själv får du alltså ingen hjälp. Jag, jag förstår din poäng men jag, jag tycker att det är lite ja. långsökt att jämföra det är lite mm. äpplen och päron att jo mod kassa, men, men det är en annan mm. diskussion hur hårda, till exempel i, i Storbritannien så är det lite liberalare om jag är inte helt ute och cyklar vad gäller att åka bil i alla fall. Eller till och med Danmark kan man vara lite mer brusad eller lite mer, ja, ha lite ja. högre promillehalt men, mm. men det här med sjöfyll, jag vet inte det, båtsäsongen är så kort och jag kan tycka att Ja, det, det, ja, vem är lämplig? Det finns ju en massa människor som inte ens kan köra båt fast de är nyktra, ja, så jag vet ja. inte. Nej, men det, det säger jag ingenting emot heller, men det som är märkt här tar man, det är det jag försöker säga, att, här gäller ju alla för båten ombord, men du måste bli haffad och då kommer samhället med enorma resurser för detta, ett glas vin för ett glas vin. Ja, fr frågan är hur mycket själv, hur stor då? jakt är det på, hur liksom ligger ja, de? Den är enorm den är enorm, med dubbla poliskårer är det ju kursbevakningen i ja, okay. poliserbilden, har du mm. polisen det, du ska veta att de är tre, fyra man på varje båt och det är ja, Förstår. Men det, Vi hade en diskussion i förra veckan om ja. att man skickar 70 poliser till Gotland för att bevaka några trädkramare. Och det är också en ja. annan debatt. Men ja, ja, tack för ja, att du ringde det. in om det här. Vi tack ska ta nyheter. Tack. tack. Ha hej då. Vi tar nyheter Amelia. Yes. Det går alltid så här fort, första halvtimmen ja. Sen så vill vi, Ni får gärna ringa om sjöfylleri också Men vi tänker framförallt prata om William Petzel idag Och, mm. eh, och just det här med Vi glider väl in på lite mer om Ja, med missbruksvård mm. Faktiskt det som var hans hjärtefråga som inte var att fylla på sjön Utan hur ska vi hjälpa dem som, som har det riktigt tufft Eller de som vill ha hjälp men inte får hjälp mm. 0200 11 12 13 Du har lite tweets också Ja det har jag. Eller? Eh, japp, jag har tre stycken ganska bra här ja, eh, Två stycken ganska... Known twitterare eh, Fulskratt skriver: känns som att det finns en skild i självmentalitet gentemot missbrukare. Eh, och eh, Leo Vene, Ticket to Ride, skriver: Väldigt teoretiskt, men jag ser inte varför det skulle öka i bredare utsträckning. Alltså, eh, du ställer en fråga om, eh, om cannabis. Mm. Eh, ska vi se här: Jag ser inte varför det skulle öka i bredare utsträckning. Det som är emot är emot. liksom. Sen har vi riksdagsledamoten Amir Adan som skriver tror på en självklar ökning i alla fall i början i de yngre åldrarna där grupptrycket är stort. Mm, vilket parti för Moderaterna. Moderaterna. Mm. Mikael Sol skriver också till mig här eh, Det kanske, vi ställer frågan som sagt om cannabis, för William Petzell vill ju att man skulle legalisera cannabis. Det kanske inte skulle minsk, minska missbruket om man legaliserar det menar han då, men det skulle minska brott i samband med produktion och försäljning. Det mm. får gärna ringa in om det här med cannabis också, men efter nyheterna vi är alldeles strax tillbaka. Radio 1 vi har glidit in på en cannabis Det var ett långt ord, med tanke, på, ord. Ja, med tanke på William Petzels Tragiska bortgång nu i helgen Ung människa, 24 år, dog Vi har inte fått det bekräftat Men man kan väl misstänka att det har med droger att göra Eftersom man hade ett öppet drogmissbruk Och han ville ju Innan sin död så har han ju haft Vad heter det? när man Inte en motion, han lämnade in en Vad ska vi se, nu ska jag hitta det på Internet till folkhälsominister Maria Larsson. interpellation. Interpellation. förlåt. Interpellation. Vad betyder det? Om man det inte är när kan... man ställer, eller en, en interpellationsdebatt är väl när man ställer en fråga till den ministern. Till... i i riksdagen, liksom, ja, i salen. Mm. Just det, Han har ju då eh, lobbat för, kan vi säga på svenska. Ledamöterna kan ställa ministerna alltså de här frågorna, så kan de ha debatter i kammaren om de ämnena som ministern är ansvarig för du sitter ju inte i riksdagen än Emilia men kanske <laughs> sen för Moderaterna, ja, jag tror i alla fall att det är så för att jag vet att det finns, ja jo jag har för mig att det är så, jag är inte helt hundra men jag tror att det är så ja. mm. eh, och eh, han ville då ja, men han, han tyckte väl om jag har tolkat det hela rätt att man ska inte kriminalisera liksom, de som brukar, eller missbru missbrukar framförallt, man ska inte liksom människor väljer att inte söka hjälp för att man är ju rädd för att man är ju en brottsling helt enkelt, Mm. Och vi ställer frågan till dig som lyssnar. Vad tycker du om det? Ska vi legalisera till exempel cannabis eller andra droger? Kommer det minska missbruket rent av? Eller är en lyssnare som ringde nyss tyckte att det var en katastrof? Vi kan absolut inte legalisera droger på något sätt. Alkohol är ju redan lagligt och det är väl den drogen som är laglig. Om man, cigaretter vet jag inte om man kan kalla en drog. Men, eller snus. Men... Vad tycker du om det här med att legalisera, avkriminalisera för att få bukt med missbruk helt enkelt? För eller emot? Ring in 0200 13. Vi ska även prata om det här med sprutbyte. Mm. om det är bra eller dåligt personligen så tycker jag jag är ganska färgad av min bakgrund vänner jag känner som har haft missbruksproblem liksom. människor i min närhet har haft det och jag har väl själv inte haft en jättesund relation till, till exempel alkohol mm. jag har inte tagit direkt så många andra jag har testat lite grejer när jag var yngre men jag har liksom aldrig varit fast i ett missbruk på det sättet men jag är väl strikt emot att man legaliserar jag tror inte legalisering är en lösning så kan jag säga. Sen ska jag argumentera varför om det är någon som är för här. Hallå, välkommen till Radio 1. Ja, har annars. Jag hörde dig precis. Hallå? <laughs> Hallå? Hej. Hör du oss? Jag tänkte bara säga det med droger. Det kanske jag har diskuterat, men jag tycker rökningen är värre drog i alla fall. Eh, att fler dör, menar du, av det än... än... Det är fler som påverkas. För folk som röker, om inte de får ett sådant så börjar de på väggarna. Det är helt klart en dråg. Absolut, det är, ja det kan man ju säga att det är. Men jag tänker också, hur man, om man, det är ganska få människor i Sverige som, man dör ju på sikt av rökning, men om man tänker vid 24 års ålder, man tar inte en överdos cigaretter, eller man är ju inte en fara för... Staten alltså, de får in en jävla massa skattepengar på det. De liksom vill ju att befolkningen ska bli sjuk. Jag förstår inte. Liksom, Fast, de, hur det är är cyniskt, liksom. Staten får ju ganska mycket pengar på allting du köper. Eftersom att vi har typ 25 procents moms på allt man behöver köpa. Så de får in jo, fett mycket cash på allt. Det är ju främja medborgarnas hälsa. Det är ju inte rökning och alkohol om man säger. Liksom. Det är ju ändå legala droger. Eller illegalt. Okay, Men I du, så fall så borde ju Tänkte dig fet mat. Det är ju också det har man ju diskuterat skatt på. Tycker du att man ska ha skatt på det? Eller högre skatt? På fet mat. Mm. Ja, varför inte? E jag tycker grönsakerna är för dyrt. Man drar sig för att ta i affärer och handla på någonting. Priset man kanske inte är som de borde vara. Men vi ska slopa moms då? Det tycker jag. Men min fråga är så här: Tror du då att. Om du, får, om du får vara folkhälsominister ska du då, ska man helt enkelt förbjuda cigaretter eller snus och så ska man legalisera typ cannabis istället? Kommer det att bli bättre? Nej, jag vet inte. Det slår inte påverka människors omdömen. En röka känns Jag tror inte de blir som en, som en ja, någon som använder Men ändå, liksom, det, är, det är en jävla drog. Jag ser folk i min närhet hela tiden och inte suger på de jävla cigaretterna så är det god. De kan mm. inte leva utan dem. De går sina cigarettplaskar liksom det var deras pacemaker införligen. Mm. Ja, intressant, intressant vinkel. Tack för att du ringde in. Ja, tack. Har fint, Hej. Vi tar ett samtal. Nej, nu ringde ingen. Ring igen och nu fick vi lite sidospår här med Liam cigaretter, mm. men det får man gärna prata om också, men jag tänker just det här med Eller Moms kan vi också mom ska prata. Om. prata. Mm. Nej, men lägger alltså just det här missbruksvård, vad är problemet? Varför en människa som William Petzell då som var ung, verbal var verkligen med sitt missbruk. Det ska man ju veta också att det är otroligt mycket skam kring missbruk. Inte, hans, inte han fick ens den hjälpen han behövde. Hur ska då andra få hjälp? Och så pratar vi lite om sprutbyta och cannabis och allt möjligt. Hallå, välkommen till Radio 1. Hejsan, Hej San. vad tycker du? Jag tycker att man borde garanterat avkriminalisera cannabis. Varför tycker du det? det är många olika anledningar. För första... Folk, ska, alltså folk som har problem med cannabis De söker inte, inte vård för att då det är kriminellt. Man blir stämplat som kriminell och som en Sen tror jag inte att det kommer öka. Alltså man kan ju faktiskt kolla på de länderna som har legaliserat eller har andra lagar. Kolla på Holland. Det är fler i Danmark som röker än i Holland fast det är lagligt i Holland. Kolla på Portugal. Där har det har gått ner för att de trodde att det skulle gå upp först och sen ner. Så det går ju att se på sådana länder som faktiskt har legaliserat. Det har ju blivit bättre. Mm. Jag har faktiskt, jag kan inte säga att jag har svängt i frågan men jag har varit väldigt anti, men sen har jag ju man ska ju inte faktiskt förringa att cannabis är en ofarlig drog. det är det absolut Nej, inte. Ja, det är det men, inte. Det, är det som ni sa förut alltså, ska man förbjuda McDonalds för att det finns övervikta människor som inte kan sluta äta? Jag menar, bara för att det finns folk som har problem med cannabis, för finns det massvis av folk som brukar cannabis som inte har problem. Som går till jobbet varje dag och kanske röker en inte istället för att dricka en bira och liksom, vad är skillnaden egentligen? Det är bara larvigt. Ja, jag, jag, jag är faktiskt väldigt kluven. Jag hör vad du säger. Å, å ena sidan så har jag ju sett människor som faktiskt har rök ner sig, man får säga så, som ja, har problem. Ja, men hur ofta ser du inte folk som dricker ner sig? Jo, absolut. Och där det är ju problem. Mm. Det är större procent av de som dricker som dricker ner sig än de som röker som röker ner sig. Ja, det, mm, det. det har vi ju inga siffror på, men jag förstår hur du tänker. Amila, du tycker, tycker att man ska legalisera också? Ja, på, på ett sätt så tycker jag det. Men sen så för mig hänger det väldigt mycket ihop med att jag inte vill betala den vården. Alltså, mm. om... Mm. Det är inte bara vården Tänk inte alla alla, chaktis, alla som gör inbrott i villor På pengar till att få droger Alltså det går mm. ut över alla i samhället Alla i samhället varje dag För folk ska göra inbrott folk ska göra det, mm. ska Fast det, så det Så mycket inbrott för är det, det ju inte Det är en ganska överdriven det det. bild Nej men nej det är det ju inte, skärpt det nu Okej okay. <laughs> alltså. okay. <laughs> Om man säger så här då Men alltså jag, jag är typ på, på din sida Vad heter, vad heter du som ringer? Erik Hej Erik, jag är typ lite på din sida, men jag är liksom ganska mån om vad mina skattepengar går till Och om det står mellan att jag ska betala typ allt jag får in i skatt för att folk ska få röka på Då är jag ganska tveksam Men jag, men... jag tror inte hur du tänker nu, det kommer ju bli det är ju bra mycket dyrare idag med alla polistillslag, all spaning, allt som är Så är det verkligen det? Ja, men snälla, det är ju bara att kolla på alla, alla kostnader. Vad tror du inte kostar med... Men, Okej, okay, men det är precis det jag vill Jag måste bara ställa en fråga här. Jag måste ställa en fråga. Hur ska vi då... Jag hör vad ni säger. Hur ska vi då motivera... Om man säger att man legaliserar cannabis. Hur ska vi då motivera att vi inte legaliserar amfetamin eller ja, LSD till exempel? Det är så här, stor, alltså, Jag anser att folk kommer knarka oavsett om det är lagligt eller olagligt. Är det olagligt... Mm. Är det olagligt? Då kommer folk bryta mot lagen och då kommer det gå ut över skattebetalarna hur som helst. Alltså legaliserar mm. man och låter folk göra vad fan de vill med sina egna kroppar så tror jag att det blir bättre och det är kan bara att kolla på de länderna där det är så. Sen kan man kolla på USA när alkoholen var olagligt var det mycket mycket hög kriminalitet och mm, dessutom så gick inte polisen på folk som drack alkohol, de gick på folk som sålde och producerade och lätt de som drack vara i fred. Mm. Det, det är ju, jag vill ju också luta mig mot något som heter totalkonsumtionsmodellen, så osexigt. Men det handlar ju om att desto större tillgång desto större liksom användning. Den kan har man ju ja. sett också. Men sen så finns det länder som bevisar motsatsen. Men, men jag tycker man ska vara försiktig med... Om man lägger, vi, vi har ett land i Sverige där alkoholkulturen är väldigt stark. Alltså det är så superkultur. Ska vi då legalisera cannabis också då tror jag folk kombinerar de här två och det blir inget bra. Fast jag tror Nej, att i nuläget det när det är... Och det, man. och det snurrar i huvudet men det blir alltså... Oh. Så jag menar, det är en bästa av världar En bästa i om, om jag får bestämma, det går ju inte Men om vi hittar på det Så hade gärna folk fått sluta dricka för mig Om man måste ha en drog, och man måste ersätta en drog med en annan Då ser jag ju hellre att folk röker på Än att folk super För man blir ju inte lika våldsam när man röker på till exempel. man Nej, blir inte man, lika man har, så vet man inte vad man pratar om så mycket så. Men jag tror inte att vi kommer kunna få människor Att det är kombinationen cannabis och alkohol Som inte är särskilt sund för någon liksom. Nej men alltså har du prövat cannabisar på? Ja, inte tillsammans, nej. Det snurrar som fan i huvudet om det är det du menar. Om man spyr och vill gå och lägga sig, om det är det som är... Ja, ja det är kanske är olika olika människor ja. hur, man, hur man reagerar. Det är Samma av att röka och dricka. Det är bara skitsnack. Det är bara propaganda från polisen. Okej. Okay. Du det är du som sa det. Tack för att du ja, ringde in. Ja. Ha, det bra. ha det bra. Hej. Hej. Det är svårt den debatten, Aminlia, mm. för jag är ju liksom principiellt emot eh, droger för att jag har sett så mycket skit. Men sen har jag ju, det märker jag ju själv, jag har ju inga hållbara argument förutom mina emotionella argument mm. för att det är fel. Eh, eller Jag tycker ju så här, jag, tycker, jag är inte så liberal, absolut inte så liberal som typ Alexander Bard. som tycker man ska legalisera allt för att ja, freedom above all. Alltså när jag har dåliga dagar, om jag blir sur då är jag som honom. Du har okay. bara legalisera allt, avskaffa allt. Det, men Alexander Bard med bröst är du när du säger. Men, men jag känner liksom att Ja, skulle man i en bästa världar kunna för vi människor tycks ändå behöva en drog eller liksom, folk vill ju vill ju brusa sig på något sätt. Många vill det. Eh, i, i cannabis då bättre än alkohol. Ja, rent statistiskt är det väl det är färre som dör av det. Cannabis. Så, ja, en, en som dör av liksom, det, eller det är fler mm. som dör av alkohol än som dör av cannabis. Mm. Men, så jag förstår ju William, William Petzels tanke också att mm. är, är en missbrukare kriminell också så är det ju mer tabubelagt att söka det, det, om, om polisen skulle kunna gå ner, jag hörde en radiodokumentär om det polisen kan gå ner på plattan varenda dag och plocka missbrukare för bruk då liksom, mm. för innehav, men det hjälper ju inte dem att bli missbruksfria, det är ju vård som hjälper dem om du döms till fem års fängelse för att du knarkar och inte får någon vård i fängelse, du kommer ju bara knarka när du kommer ut igen det tror jag också mm. Så det, ta hand om de här människorna Och ge dem vård skulle jag säga än att liksom, Och det, det är så svårt För det går inte, jag tror inte på att släppa allting fritt För då, då skulle det bli liksom mayhem Anarkism på ett mm. dåligt sätt Alla skulle bara testa allt Och det skulle kosta samhället ännu mer pengar Däremot så tror jag också att det är fel att På något sätt måste vi komma runt det här problemet Är man sjuk så är man sjuk Då ska man inte, då ska man inte behandlas som en brottsling Då ska man behandlas som en sjuk person Mm då är vi kanske överens, eller? Alltså, jag tror ju att... Han ringaren som vi hade nu, han snackar ju ja. ja, lite om det här med... Eller jag tror att det var han som sa det, att liksom det finns... Att, men så här, vilka det är som brukar cannabis egentligen? Att jag tror att man har en ganska fast bild av vilka det är. Och jag tror att legaliseringen kan, om det skulle bli någon... Det känns inte som att det är... På menyn riktigt just nu. På menyn. Ja, eller vad man nu säger. På dagordningen. På agendan, ja. Ja, eh, Men om det skulle bli legaliserat här så tror jag att flera... Ja, men typ den här äh, ensamstående mamman kanske som drar en joint på kvällen istället för ett glas vin och känner att hon mår bättre av det. Om hon skulle känna att hon har ett problem. För där tror jag att det tar emot jävligt mycket att söka hjälp om man är den personen. Mm, alltså, absolut. Då, då tror jag att eh, skulle man legalisera så skulle det bli... Det skulle underlätta precis som är väldigt mycket annat som är olagligt och där folk behöver söka hjälp typ, då tänker jag ganska mycket på sexköpslagen. Så jag ja, där, där är vi ju inte överens men det är en annan diskussion Du tar en du får gärna ringa in också om du inte håller med för nu blir det väldigt nu håller Emilia med Erik som ringde in här. Jag, ja, delvis. Ju, jag har ju inga argument uppenbarligen så att ni får gärna hjälpa mig i denna fråga. <laughs> ring, ring och hjälp sig sin 0200 ja, 112, 12. Nej, nej nej det är 11 12 13 så har du fel nummer, är det. Det nummer. Ja nu också. Vi tar en paus. Tuxi. Ring Ingen Vi tar en paus sen är vi tillbaka Stanna kvar i Radio Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar fortfarande på Radio 1. Vi har lite stund kvar av timme 1. Vi vill att du som ringer alltså jag och Amelia Stapelfeld som är i yes. studion som är sidekick om det här med eh, missbruksvård. Vi fortsätter lite på det ämnet. Eh, många som ringer hur ska vi om inte ens William Petsell, som var riksdagsledamot, hade mycket, stort kontaktnät och verkligen ville bli hjälpt med sitt missbruk. Om inte ens han fick den vård han behövde. Hur ska då andra unga som gamla få den hjälp de behöver när de faktiskt har problem med droger? Eller alkohol. eller Alkohol är också en drog, men alla typer av droger. Ring in. Du kanske har personliga erfarenheter. Du kanske har förslag på hur man ska göra. Är det resurser som behövs? Är det kunskapsbrist i olika kommuner som gör att man inte får den hjälp man uppenbarligen behöver? över 0200 11 12 13. vi har även glidit in lite på det här med cannabis och legalisering för det har ju William Petzel proppsat för, eh, också det här med sprutbyte, det är ganska öppet idag du kan ringa de här sakerna eller någonting annat om du vill 0200 11 12, 13. jag har på känna att vi kommer få riktigt bra ringare, du har jag. det Aha, just nu ja. är det ingen som I ringer, jag blir lite deprimerad får... nej men jag tror att det kommer ändras snart ja, yes. jag har mina känningar vi ska, jag kan ju puffa lite för ett annat ämne i väntar på samtal, eh, vi ska prata om tv-licensen sen Ja, det ja? ska vi, som för... skatt Ja, det är vad, det. nu ringer det ja. Så nu men... kommer vi ihåg det sen mm. Hallå Hallå, hallå, välkommen till Radio 1 Ja, hejsan, det var Jesper Sandström jag... Hey. Jag, jag har tyvärr inte tillgång till någon radio just nu Men jag fick veta av en vän att det var cannabisdebatt Hej Jesper Ja, bland annat då, du, då ringer jag, tänkte du Det här känner jag ja. på om det ska bli riktigt bra För jag vet som Jesper Sandström är med. Jaha, vad spännande, vad tycker Oj. du Jesper? Jag, jag, jag är live nu. Alltså. Du är jag live, är, men, ja. Men, men gud vad kul. Nej, men jag, alltså det är ju väldigt kontroversiellt att, att ha en liberal hållning i Sverige. Men, men det enda jag kan säga är att jag tycker inte att Sverige, svensk drogpolitik fungerar. För Det är tre gånger så många människor som dör i Sverige idag i drogrelaterade dödsfall som det var för 40 år sedan. Svensk drogpolitik har bidragit till att öka antalet dödsfall, öka utslagningen i samhället, bidragit till att förvärra alla de problem som politikerna säger att den här lagstiftningen ska okay, okay. åtgärda. Men, men hur då konkret? Vad, vad är det som har gått fel enligt dig? Det, det, är som, det är som har gått fel det är ju att, att eh, alltså antalet människor som tar skada av drogerna har ju konstant ökat. Och, och det man säger så vill jag uppnå med den här lagstiftningen. Det är att dödsfall och skadeverkningar och social utslagning ska minska. Men alltså, det har ju inte skett. Vi, vi har ju dubbelt så många drogrelaterade dödsfall per capita som Holland. Och, och det är ju helt vansinnigt. Eh, sen är det inte min sak att säga om det skulle funka med en liberalisering- legalisering eller så, men, men det enda jag kan titta på och se och bedöma utifrån, det är det att de länder som har en friare lagstiftning de, mm. har färre, de har ju färre dödsfall och mindre social utslagning som är följd av drogerna det, det är det enda jag kan basera mitt resonemang på, jag tycker det är skamligt att politiker står och säger att svensk drogpolitik fungerar när, när dödsfallen ökar när den sociala utslagningen ökar Men tror du det har att göra med att det är Generellt att det är kriminellt då? Kan det inte ha att göra med andra saker? Nej, nej, jag tror att det har en väldigt stark koppling till att det är kriminell Och den här gateway-teorin som, som anförs av många, liksom att man börjar med en grej och sedan går över till tyngre grejer. Ja, man säger grejer. ofta att cannabis är en inkörsport till... Precis. Ja. Den, den tror jag mycket har att göra med att, med att, det, att det är och starkt kriminaliserat Därför mm. du rör rå, dig i kriminella kräftar för att börja konsumera den här relativt lätt av drogen. Den som är betydligt lättare än kokain och heroin och sådant. Du rör dig i kriminella kretsar och, och då kan dessa kriminella tjäna betydligt mer pengar och pusha över dig till en tyngre drog. Okej, du tänker så. Mm. Ja, men kan, kan det, jag förstår, men kan inte vara så också, tror att vi har ju ändå ett samhälle som har blivit tuffare, att fler har eh, många, många fler har blivit arbetslösa, fler unga har blivit arbetslösa de senaste åren. Kan det, det, inte det ha att göra med att folk börjar knarka mer då? Att man nej, känner... Nej. Nej, det tror Nej. jag absolut inte. Därför att Den sociala, alltså den förtuffningen av samhället så att säga, den har ju varit betydligt värre i många andra länder. Den har ju varit värre i exempelvis i Holland. Som jag jo, är. men om, om vi, visst, men vi tänker på Sverige då, vi kan ju inte jämföra, vi har inte bott i Holland. Så att vi har ju, om vi har haft en social standard här och sen plötsligt så, så får man inga pengar för att man är, för försäkringskassan ska strama åt. Och då ja, kanske man börjar absolut. använda droger eller börjar dricka ja, alltså, för att... Den... Ja, men den ökningen har ju inte funnits i andra länder. därför Om det var så att, att droganvändandet och drogdödsfallen ökade på grund av social, ökad social utslagning. Då hade vi ju sett äh, det av i hela Europa. Ja, det gör vi inte. Det har inte sett så ut så i, i andra europeiska länder, men liberaler med, med, med. Och sen är det faktiskt att det är ju inte så att jättemånga människor har, har fått ett jättemycket sämre i Sverige idag. Det måste jag också vara intryka. Du hör väl det väldigt dåligt. Kan du prata lite? Du har handsfree antar jag, eller? Ja, ja, jag är utomhus. Jag är utomhus, nu hörs det bättre igen. Alltså, ja. man, kan ju, man kan ju inflika en sån här sak som bara att barnfattigdomen är hälften så stor idag som när Göran Persson styrde. Det är inte må så många sotsar som vill prata om, men så är det ju. Och det, vi hade inte fler drogdödsfall på den tiden. Samhället har blivit tuffare i vissa avseenden, men samhället har inte blivit sämre och jag tror inte det är så vi ser ett, ett ökat drogbuk. Utan det är nog en, en konsekvens av ja alltså man ser att det är friare i andra länder men i Sverige måste man fortfarande röra sig i kriminella kretsar man, man, det blir mer lönsamt för en mm. kriminella att tvinga över en lite tyngre droger okay, du har din övertygelse, jag förstår tack för att du ringde in Va, Vad sa du? tack för att du ringde in, vi måste ta nyheter kul att höra av dig Jesper tack. Ja? Ja, ja. ha det, det fint, okay. hej vi hinner nog inte ett samtal till, men du, vi minns vad Jesper har sagt. Och håller du inte med får du jättegärna ringa in. Håller du med får du också ringa in. Men det är kul med lite debatt, lite mm. motpoler. Eh, ring gärna då efter pausen. Amelia sitter kvar. Sen ska vi prata om det här med tv-licens som skatt eller radio licens. Ja, moderat måndag kan det blir. Ja, är, får väl, prata Imorgon kör vi vänster, och vänster tisdag och så, så precis. Vi, vi varierar lite? Eh, moderat måndag med Amelia. Stott. Men vi, vi, ta, vi tar ett litet samtal till. Hallå! Hallå Hallå, ja, Hej! Vad tycker du? Var det du som ringde förut? Ja, just det. Jag tänkte det med lätta och tunga droger där. Jag tycker det är lätta droger, men alla droger är ju tunga i sig. Men du, det, som, det som Jesper sa nyss då, att eh, han hade en teori om att ja, han tror att fler börjar med tyngre droger då, som det är faktiskt, alltså man tänker hur farliga de är, hur många som dör av dem, så, så är det för att det är kriminellt. Håller du med om det? Nej. Hur tänker du då? Jag tycker att det eh, Cannabis är ju det. är ju tunga droger i sig alltså. Det är ju sporten, det vet ju alla att det. Är. Om man tänker sig en haschkås som man har att med cannabis och hasch mm. och det. De får först att det känner på sig att det brinner i armarna till exempel. Som mm. person vill man inte ta som är haschkås och sitter i ett flygplan på tusen meter höjd till exempel. Är. Nej, jag förstår. Du ser nu... det i på det hela Du får ringa efter pausen igen för nu måste vi ta nyheter. Tack för att du ringde Björn. Okay. Ha bra, hej. Vi tar en nyhetspass, nu är det många som ringer men ring, häng kvar i telefonen och ring om cirka två minuter, då kan vi prata mer igen. Radio 1 Sissi Vi rullar in i timme två denna måndag hos mig, Sissi Amelia Amelia är i studion sidekick, yes. moderat. Yes. Imorgon så kommer en vänstermänniska, så vi blandar lite här, ni ska inte tro att vi är en partisk kanal för det är vi inte. Vi har men... ägnat men idag är det moderat måndag. Ja. Enligt dig ja. kanske jag, ja. inte enligt mig. Vi har eh, pratat väldigt mycket om William Petzell som eh, en ung politiker som lämnade oss alldeles för tidigt i helgen, dog eh, hittades död i sin soffa hemma hos sin mamma och man misstänker ju det är inget som är bekräftat, men man misstänker att det har med droger att göra eftersom han hade ett öppet drogmissbruk helt enkelt. Och detta föranleder ju eller föranledde en debatt en som blåsar upp igen om just missbruksvård. Hur ska vi hjälpa människor som vill bli hjälpta men inte då får den vård de behöver? Hur, eller hur ska, vi, hur ska vi lösa det här problemet? För att jag anser ju, som säkerligen många andra att William Petzels liv absolut hade gått att rädda om han hade fått rätt vård. Och Vi kunde läsa en debattartikel i, för tre månader sedan i Aftonbladet av hans mamma där hon då bönar och ber om hjälp till sin son och ställer frågan ska min son behöva gå ner sig totalt innan han får hjälp? Och det är många som har ringt, det är många som ringer Vi pratar även om cannabis, legalisering av cannabis Hur, För det hade ju William Petzel på sin agenda Tyckte att vi ska legalisera cannabis Vi ska avkriminalisera de här människorna som faktiskt har problem för att de söker inte hjälp eftersom de anses vara brottslingar. Och det, är, det har varit många trådar i det här. Vi vill att du fortsätter ringa om detta. Vi ska byta ämne alldeles snart. Men som vanligt i det här programmet så kan man liksom ringa hela programmet om ett tidigare ämne. Men Amilia, jag tänker vända mig till dig och kolla lite Twitter. Vad händer? För det är många som mm. tycker och tänker. Ska vi se här. Twitter är så himla välfungerande just nu. Det är en person som säger vad folk tycker om det här är väl helt relevant. Det viktiga är vad forskning säger. Mm. Ja, det kan man ju hålla med om. Men samtidigt så är det ju intressant. Jag menar, tycker är ju också det är väldigt subjektivt, vad är bra vård till exempel, sen mm. så kan man ju se på forskning och vilken vård fungerar men sen finns det ju olika forskning som visar olika saker så att det är också intressant tycker jag man ska inte lita sig för lite enbart på forskare utan det är även personliga berättelser som väger tungt vad funkade för dig, vilken typ av vård funkade för någon i din närhet vad, vad tycker du som, menar, vi kan ju inte bara förlita oss på att forskare ska tycka och tänka visst vi, vi får ju sifta lagar och regler efter deras omdöme men åsikt har ju alla rätt till Mm. Oskar Jalkevik som jag vet jobbar emot Han är liksom inte drogliberal Han är vad säger, drogkonservativ Kanske man kan säga Men han skriver Jag ställde frågan på Twitter Petzel tycker ju att cannabis skulle legaliseras Vad tycker du om det? Skulle det minska eller öka missbruk? Och då skriver Oskar att um, Öka Det skulle öka alkohol Alkohol är en laglig drog Och också den som missbrukas mest Mm, det är en intressant input. Ring gärna du också 0200 11 12 13. Eh, vi ska byta ämne en liten... Eh, jag har en feeling på att även fast vi byter ämne så tror jag att det är många som kommer ringa in om det här i alla fall. Ja, absolut. Jag vi med, kan göra ett försök till att byta ämne. Vi <laughs> kan göra det. Ja, ska vi snacka lite public service? Så här på MTG. Absolut, tycker jag. Ja, eh, för nu så är det ju så att jag läser i Metro idag att Ska jag se här, Public service kommittén Håller på med en liten utredning Där de kommer att föreslå att tv-licensen Istället ska bli en skatt Vad tycker du om det? Jag tycker att det är jättebra tycker du det? Ja, jag, jag vill det För att det kostar ju jag tänker Alla dessa stackars tv-pejlare Och sådana här radio Vad heter det? Eh, vad heter den? Radiotjänst heter det. Radiotjänstmänniskor som ska gå runt och ringa på hemma hos folk och hej, har du tv? Det måste ju kosta jättemycket pengar, alla de här kontrollerna. Och med tanke på att äh, även om man inte har en tv så är ju public service, jag tycker det, även om jag jobbar här så tycker jag att public service är väldigt fint att vi ska vårda public service och det är också en samhällsnytta medan andra kommersiella kanaler alltid har ett, ett liksom vinstintresse och eh, reklamfinansierat, mycket är sponsrat mycket är köpt, de kan inte liksom ja men det finns något fint med att Public service har det här uppdraget Det är inte vinstdrivande Det är inte liksom några andra intressenter Som vill att man ska göra en dokumentär om det här För att de har sponsrat med så här mycket pengar Utan det är oberoende Och jag tycker vi ska hylla det oberoende Därför är det, det kan det inte röra sig om så mycket pengar Och jag blir lite så här trött när folk säger Ja ah, men vadå jag har ju ingen tv, varför ska jag betala Ja men jag röker inte Eller jag kör inte bil Men ändå så ska jag jag gladeligen Människors vård som, som får problem av detta eftersom vi ska leva i något slags solidariskt samhälle tycker jag så att, eh, jag anser att absolut det, det skulle också spara mycket resurser det skulle nog till och med kanske bli billigt jag vet jag inte räknat men instinktivt känns det som att då får man ju typ lägga ner hela radiotjänsten det är ju tråkigt att folk inte får jobb men det skulle ju vara billigare för skattebetalarna eller Alltså jag, jag blir så äcklad Av det här förslaget Att jag inte vet vad jag heter liksom. För jag tycker, jag som sagt Nu blir jag Alexander Bard med bröst i det här Ja, läget. du kan få vara För det blir jag så här, Nej, avskaffa allt typ. ja, men jag, jag, jag gillar inte alltså så här, Jag kollar typ aldrig på SVT 2 jag lyssnar nästan alltså, Oerhört sällan på, på SR Och Okej, okay, ibland kollar jag på ettan Men inte jätteofta liksom Och jag bara känner så här: varför ska jag tvingas betala För den här dumma tvn som jag inte ens vill ha Och jag kommer att tvingas betala den Om jag Om det dras på skatten För att annars, jag tror inte att när jag flyttar Så är inte jag helt övertygad om att jag ens ska köpa en tv För att om Man kollar ju typ på Play Och, och håller på att streama sig och grejer typ eh, Nej men jag tycker inte att det här är något bra Sen så gillar inte jag riktigt heller det som kan Det som kan bli med, med public service När de är finansierade på det här sättet Och eh, De blir ju lite Alltså därmed att de är oberoende Kanske är Enligt vänsterpartiet så skulle det vara lite o, eller Det skulle vara hotat eh, Står det här i Metro i alla fall eh, ja jag tycker bara det jag vet inte, jag, tycker det är jag, jag tycker Jag tycker om när det är reklam på tv. Jag tycker det är helt okej okay om äh, det är Nej. Jo, jo men, men, men, men det finns ju, du måste ju väl se till att det finns ganska många som tycker att det är skönt att slippa reklamen. Ja, men då man... till exempel var ju fantastiskt, tyckte många, för att det var helt reklamfritt. Fritt, i Sverige i alla fall. Missar man något när man ska gå på toaletten. Hur, mm. kan man göra det? Nej, men ändå, jag, vet, jag nej, alltså jag tycker ändå så här att jag, jag kan kosta på mig att det är lite reklam så jag slipper betala skiten på skatten. För att det är liksom, jag hatar. Jag hatar att tvinga folk att betala pengar. Och framförallt när det ja, går men, till SVT 2. Det är just, uh, nej, men tycker du ja. Men vad fasen, du, ja, du kan men, inte ha precis. ett skattesystem där man får sitta och fylla i en slags blankett. Detta vill jag bidra till. Nej, äh, men jag tycker det är rätt keff med folk som röker. Så jag betalar ogärna skatt till folk med kol som har fått en rökning. Kan vi skita i det? Så får de en räkning på 25 000 för ett besök hos läkaren. Ja, men vad bra, då kryssar jag i den. Sen så här, äh, nej, men... Det går inte Nej, men rökning, där finansierar sig rökare sig själva Eftersom att det är ganska hög skatt på ja, sig. Nej, nej, nej. Jo. Ska jag säga så här, alkohol då kan jag säga För varje krona som, går, som kommer in till staten I intäkt från systembolaget Går 10 kronor direkt ut Om man tänker så det är statistiskt bevisat. Det kan man googla om man vill. Så går tio spänn ut i kostnader vad gäller polisinsatser, vård till missbrukare, hjälp till familjer där någon ja. förälder missbrukar, omhändertagande av barn. Alltså det men vet är vad skillnaden där är? Att där är det någon som har valt att köpa produkten och valt att betala den skatten som man gör när man köper alkohol. Ja, men du, du måste säga någon gång ibland så lyssnar väl du på, S, på sr nej typ aldrig, jag lyssnar på Radio 1 jag det är mycket... ja det, det är bra det uppskattar ja, vi men exakt. jag lyssnar jag kollar, på, jag, jag kollar på TV 4 typ ja trevligt men, men ja, du tittar väl alltså. någon gång ibland på SVT med livsfestivalen alltså så här, det är ytterst sällan alltså det är klart att ett ettan kollar jag på ibland SVT 2 har jag liksom, typ tagit bort alltså men eller nej jag kan man inte ju... Vad är det för DDR-TV jag har. Jag kan inte ens ta bort SVT2. Ta bort vad vill, vill du kan, bara, du kan bara, bara låta bli. Men så himla jobbigt. Jag kan använda knappt två till något mycket bättre, annars. Men så ligger den där dumma kanalen där och bara blockerar upp min tv och tvinga mig att betala för det. Jag vill inte ha det. Det är som att jag ska köpa skor som jag inte kan ha på mig. Så nej, jag men... betala för dem. Jag vill men Hur inte mycket det? pengar. Vi hade ju en diskussion om kollektivtrafiken också för. Ja var du här då? Ja. Nej, nej, det var inte med jag hörde. Ja, eh, det var Hamid som var här och ja. då, då pratar vi om det här med att om alla eller skulle vi, höja sin skatt med 275 spänn ja man tjänar 25 000 i månaden så är det olika för olika personer men, oh. eh, om, om jag då till exempel säger att jag tjänar för jag vet inte hur mycket jag tjänar för jag egenföretagare det vet min revisor, jag har ingen aning men säger att jag tjänar 25 000 i månaden och då ska betala 275 spänn 276 eller vad det nu var i månaden för att alla i Stockholm skulle kunna få åka gratis kollektiv jag vet inte om det bara var i Stockholm eller om det var hela Sverige jag tror att det bara var i Stockholm mm. skulle få åka gratis kollektiv, det måste ju vara, gratis kollektiv trafik, Det gör jag gladeligen för att jag tjänar bättre än många andra och då bidrar jag gärna med att människor som inte har råd att köpa isselkort får åka. Kan du förstå den jag hör vad du säger. Jag förstår. Vi tar ett samtal. Vi kommer inte komma överens så det här ändå. Jag förstår dig. På, vet vi hur mycket det skulle kosta då i skattepengar alltså för oss? Med sälkortet? Nej, med, med, med tv-avgiften. Eller tv-radiotjänst. Nej, nej, det står inte här. För att förslaget läggs ju fram utav public service-kommittén typ, den 11 september till mm. kulturministern. Och Lena adelsson Liljerot om du hör mig nu. Alltså jag ber snälla... Snälla, tänk på mig och min fjärrkontroll där hemma. Jag, jag vill inte jag ha Nu håller du någon slags brandtal här, det tycker jag inte om. Nu får vi vara <laughs> lite mer kritiska. Eh, men, men säg att det är, vi hittar bara på en summa, säg att det är 200 spänn i månaden. Nej, det är åter mycket. Säg att det är 100 spänn i månaden. Jag inte inte är ens det. Vad, vad kostar det. vad kostar det i kvartalet? Ingen aning. 500 spänn eller något sånt där Jag är Jag har aldrig betalat en tv-licens i mitt liv Men det alltså. lär ju bli billigare då om vi ska ha det på skatten eftersom det är så många som smiter Jag blir fan förbannad. Vi hade till och med en, en för detta, hon var ju inte så lång, var långlivad kulturminister när den nya regeringen tillträdde, 2006 uh -huh. som, vad hette hon Cecilia... Uh -huh. Hon har två efternamn, det ena är typ Calò och det andra är typ Ja, Cecilia med det konstiga efternamnet. Mm, mm. Skitsamma. Hon betalade ju inte ens, hon hade betalat om jag inte tänker på fel person nu. Nej, det är sant, det du är inne på det. Hade inte betalat TV-licens, TV-avgift. Så jag menar, det är många som smiter fast de har råd och det är mig med ganska arg. Jag har inte ens en TV så jag behöver ju inte betala, men jag, hade, jag ska köpa en TV och då ska jag börja betala. Eh, vi tar ett samtal. Hallå. Nej. Ni kan ju inte lägga på sådär. Nej, det kan ni inte göra. Hallå. Men... nu blir jag förbannad när det blir jag inte. Jag blir ja, irriterad. Det blir, blir svårt. Alltså. Hallå. Det är ingen som vill vara med. Men, hallå, hallå. Hallå. Hej. Ja, hej, hej. Jag måste tänka radera. Ja, gör det. Hallå. Vad vill du tycka till om? Jag skulle vilja, jag skulle vilja säga det här med TV lite och, och sånt. Så när jag var yngre så tyckte jag också att det var väldigt onödigt. Jag vill inte titta på ett av och, och radio och det var skit. Precis. Men det jag tror, det man glömmer bort är, för att vi lever i ett sätt, säkert och demokratiskt samhälle så glömmer man bort hur hur mycket det egentligen betyder med tv som inte har någon påverkan från äh, alltså påverkan av pengar, att man måste dra in pengar eller att man måste producera saker och ting. Så att, ett mycket kultur. Svårt att kultur. Mm. Det är så svårt att sätta en prisla på kultur och på demokrati och frihet. När tv4, och tv3 och tv5 de måste producera och de måste bevisa att det måste vara intressanta program för att människor och företag ska vilja annonsera och dra in pengar. Och då är det mycket utrymme som försvinner där eh, kulturellt utrymme som försvinner man kanske inte kan eh, som Peter kan göra program som kanske inte drar in något pengar men de är väldigt intressanta ändå förstår ni vad jag menar? Mm, absolut, men jag, public service lever ju enligt mig i någon sorts låtsasvärld där inte behov och efterfrågan existerar Men måste så... det vara behov och efterfrågan överallt då? Ja men det var så, det funkar Alltså, men är inte det, det där... skönt att ha en, en, Något form av ställe där, där pengar inte är det enda som spelar någon roll Fast då blir det också så att När jag då tvingas betala för saker Som jag känner att nej det är faktiskt inget av det här Som intresserar mig Det kan jag säga att det, det är en bra grej med i alla fall SVT Det är ju att de ska ha någonting för alla Men jag tycker inte riktigt att de lyckas i det Jag tycker inte att de attraherar mig riktigt att de, måste kanske, att de attraherar dig betyder egentligen att du inte behöver det. Att vi har ett så bra samhälle att vi inte behöver det. Förstår vad jag menar? Nej. Den här friheten finns ändå. Alltså, vi har det så pass bra och vi är inte så styrda av kapitalismen än. Men om man om man låter, om man man låter, plockar bort allt det här. Vi plockar bort eh, apoteket. Nu är det öppet för alla och det är jättebra för man kan handla lite överallt. Men... Det är väldigt lätt att det kommer urhållkast till sidan att de här medicinerna som inte då säljer lika bröden. Och att det finns inte dåligt dokumentet. Du har lite dålig mottagning. Jag har dålig mottagning. Men vi, vi förstår vad du säger. Jag håller med dig. samma med Systembolaget, då Systembolaget, det är jättekrångligt att gå dit. Men det har ju ett enormt utbud på Systembolaget som det är väldigt få andra. Jättekrångligt är det väl inte? Nej, nej. Jag... Alltså det är bara öppet vissa tider. Man kan inte bara på eftermiddagen säga att jag vill gå köpa ett sexpack öl utan det måste vi planera lite mer. Men jag tror att det ändå är bra att vi har systembolaget för att det ger ett utbud. Tack för att du ringde in. Tack själv. Ha bra. Hej. Hej. Vi tar en liten paus. Aminlia är alldeles strax tillbaka. Fortsätt lyssna på Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Vi har fått lite kritik här, Amelia Stapelfält. Välkommen tillbaka, ska jag säga. Mm -hmm. eh, för att Erik Rosén, som, jag vet inte om han är kvar på Nytor24. Jag vet inte om han lyssnar heller. Jag ska kolla här vad det är han gör. Han heter Det ljuva livet på Twitter- Oh. Eh, nej han är redaktör på Dagens Arena nu eh, Moraliskt överlägsen fri från brister Officiell chefsideolog för Nationen Sverige ja, Han är väl ironisk hoppas jag Men han tycker att det är skamligt att vi Utifrån William Petzels död Diskuterar droger och drogliberalism Och missbruksvård Och vi, eh, jag skulle vilja förtydliga några saker Alla har rätt i sin åsikt Men jag vet inte om han har lyssnat på programmet, det är väl ganska det är väl en förutsättning för att ge kritik i så fall. För jag har ställt lite frågor på Twitter och han, eh, han menar här då att, ska vi se vad som skrivs. Eh, det är inte ett smakfullt sätt att närma sig ämnet. Och det kan ju du som lyssnar hålla med eller inte, det är också en intressant debatt. Ska man kunna, om en person dör oavsett ålder, ska man då kunna prata om den personens hjärtefrågor. Eh, säg att eh, ja, vem ska vi ta? Säg att jag dör. Mm. Säger vi. Det, det är väl ett praktiskt exempel. Och många vet att jag brann väldigt mycket för genusfrågor, jämställdhetsfrågor eh, och så vidare. Nu, nu, liksom, nu är det väl inte så att man dör av det. Troligtvis har ju William Petzel <laughs> avlidit tyvärr av, att han, av sitt missbruk som han var öppen med. Men säg du att jag hade dött av missbruk? Och Missbruk av genus. Absolut. Nej, men missbruk av droger. <laughs> och då hade jag väl velat att den, hade jag brunnit mycket för den frågan och lobbat mycket för debatten, velat prata mycket om missbruk, velat prata mycket om stigmat kring missbruk, att inte få hjälp. Det hade jag ju bara uppskattat om den frågan togs vidare efter min död. Jag tror att ingen, ingen som dör vill att man ska sitta och vara, liksom, ha silkesvantarna på och bara tycka synd om och skriva sådana fina fina, helt, helt okritiska minnesord, det är väl också en del av, av döden, men jag tror också att, att att hylla en person eller att minnas en person är ju också att prata om den personens hjärtefrågor och kanske den personens brister också för den delen. Nu pratar inte vi om hans brister för det hör inte hit, men jag hoppas ni förstår vad jag menar, att vi vill inte på något sätt vanära William Petsell, tvärtom så vill vi lyfta en fråga som vi tycker är viktig att han tog upp. Precis. Han var en av få unga politiker som jag någonsin har sett i Sverige, eller den, den enda kanske som pratade aktivt om missbruksproblematik och missbruksvård och eh, jag är helt övertygad om, det får man, behöver man inte hålla med om men att William skulle velat själv att den här frågan togs vidare han var ju gäst här hos Aschberg i nu minns jag inte Vå... när det var i våras. ja det var ju när han var politisk fyllda eller när han blev det, mm. det var väl typ i våras. han var i alla fall ett gäst här hos oh, Aschberg och, och då pratade de mycket om just hans hjärtefråga också så jag eh, ser det nästan som att vi hedrar hans minne genom att ta vidare frågan och vi diskuterar ju inte huruvida han dog, och varför han dog, och hur mycket han hade tagit. Det är ju helt irrelevant. Utan vi pratar ju om. Vi kan väl liksom gissa då att han tyvärr, det var hans missbruk som tog hans liv. Och det är fruktansvärt. Mm. Men det jag vill prata om är att hur kan då en person som som Britta Svensson skrev i Expressen, om inte ens William Petzell som är riksdagsledamot, som har ett brett kontaktnät som öppet kan liksom lobba och jobba med de här frågorna. Om inte ens han kan få den vård han behöver, hur ska då en 19-årig liksom, ungdom i en förort som är livrädd för att söka hjälp som är livrädd för att ens erkänna att jag har problem hur ska den personen då få vård? Det är, det är en väldigt berättigad fråga tycker jag. Ja. Så att, tycker jag håller med. Och vi har även pratat lite om tv-licensen som skatt. Vad tycker du om det? Är det rätt att vi ska lägga det på skatten istället? Att vi inte ska behöva få avier hem i brevlådan. Eller det kan man kanske få digitala fakturer också. Men vad gäller att betala tv-avgift. Ska alla dra sitt stå och betala public service helt enkelt? 0211 1213. Hallå? Hello, hello. Hallå, hallå. Hallå? Hallå, har jag kommit till Sissi Wallin? Ja, det stämmer. Jag, är, jag, har hört att du, jag heter Abdelmasih, jag har hört att någon kritiserat er för att ni inte, alltså det här är inte ett smakfullt sätt att närma sig ämnet. Mm. Jag tänkte tänkt att i USA finns det en stor och massiv användning så kallad av legal psychopharmological drugs and medicine på grund av den ekonomiska depressionen. Där anser de att man ska tala tyst om det. Mm. Kan du och dina vänner göra ett program där ni börjar tala om det här för snart kommer vi att upptäcka att här i Sverige och inte Sverige kanske men EU, ekonomin kommer inte att, att träpa sig. Kommer vi att gå samma sak som USA och börja använda mycket psykofarmaka? Det är jag jävligt orolig för. Så om ni kan ta det från den synvinkeln. Absolut. Men tycker du att det är smaklöst att man säger: En riksdagsledamot har dött för ung, eh, troligtvis på grund av sitt missbruk som han var öppen med. Han drev frågan väldigt hårt om rätten till hjälp i missbruk. Vad tycker du är nej, hjälpen för klen? Tycker jag, du att det är fel? jag, jag tror alltså, Först och främst, jag tror säkert att det är ingen av er som kommer upp med dåligt uppsåt. Det är inte frågan om det. Men det, det blev så. Det är en diskussion. Men jag tror just det här med. Uh, legaliserat psykofarmak kommer att öka något enormt ni kanske två känner till att USA finns en hel del elever det är not allowed to go to school without cooling medicine det är en, katast det är en mini katastrof men man anser man ska tala tyst om det, vad jag menar, nej vi ska tala om det, sen att han vill tysta debatten genom att säga att det här är smaklöst jag vet, jag vet inte om jag håller med honom. Har jag har hört att ni ska tala om public service. Ja. Mm. Det är public service, något som jag är lite irriterad på. Att är det inte så att en hel del inom public service har en egen agenda? Alltså det är ofta undvikande journalistik och vissa mm. ämnen som man får aldrig diskutera. Ta det här bland annat med EU. Ingen vill gå öppet och säga, herregud, den här skeppen har redan börjat sjunka. Men, men hur menar du då? Nu blir det ganska brett här. Om vi tar uppdragen granskning till exempel. De har granskat väldigt mycket. Jag håller med dig, men om du märker, de handlar med sådana här ärenden ganska rätt. Ta en sak. Okej, okay, men vi, vi har, flera, har jättelite tid kvar. Jag måste bara för konkret. Nej, det, är, det är flera som vet majoriteten av politikerna inom EU-parlamentet är inkompetenta. Att Grekland borde aldrig ha hänt. Jo, jo, men, men, men tror du inte att jag har inte sett allt som har gått på SVT under nej, ett år. Men, nej, men de har ju vet. gjort program om Grekland, så såvitt jag vet. De har gjort nej, nej, jag vet, Men inte de ansvar på EU jag menar att public service har en bias pro EU. Okay. Mm. att de sviker ordet public service. Det blir på gränsen till deklaration. anyhow ladies all the best of luck. Ja, tack så Hejdå. mycket. Hej då. Hej då jag gillar när, när folk är koncisa av sig själva vi tar nyheter och sen är vi tillbaka ni får ringa in om, vi, det blir väl lite det här vi diskuterar resten av programmet kan jag tänka mig det är sta starka frågor och det, vi kan också ha en liten metadebatt eftersom det var folk som reagerade på Twitter både för och emot, tycker du att det är smaklöst att man pratar om en person som har dött eh, och tar vidare den personens hjärtefrågor som Vilja Petzell nu till exempel som vi pratar om idag det är fruktansvärt, vi har, kan inte nog gånger beklaga hur tråkigt det är att han har lämnat oss mm. en ung, verbal, driven Person som säkerligen hade gått långt politiskt men vi tar hans hjärtefråga som är missbruk och han var själv öppen med att han var missbrukare och pratar om huruvida det ska vara, eller hur man ska göra det lättare för människor med missbruk att få hjälp så att de inte dör helt enkelt. Mm. Tycker du att det är smaklöst med den ingången eller inte? Hur ska vi hantera eh, ja, just samtal om människor som har dött och prata vidare om det de kanske har startat? Det, finns ju, det där är så himla fi filosofiskt tycker jag Amelia. Det finns ju mm. de som menar att man inte ens ska nämna de som har dött och det ska vara otroligt tyst i flera veckor efteråt och det ska, om det ska skrivas något så ska det vara på ett visst sätt. Men människor Andra tycker att det är helt okej okay att prata öppet om döden och döda de döda väldigt snabbt efteråt. Så det kan vi också diskutera. Och sen det här med om vi ska ha public service som en, som en skatt helt enkelt. Alltså ska, vi, ska vi alla betala skatt för att public service, tv och radio ska få finnas? Vad säger folk på Twitter, Emilia? Ja, det är en kille som har skrivit in en ganska bra fråga angående public service. Mm. Han skriver, är det rimligt att behöva betala tv-licensen när själva TV är sönder för att tv-mottagaren står kvar i hemmet? Alltså TV-mottagare TV, TV Ja för grejen är det att du betalar ju licens Om du har en mottagare i din tv Till exempel om du äger en tv-skärm Så behöver du inte betala tv-licens Utan det är först när den har en mottagare Så du kan få in public service-kanaler Som mm. Och då menar han väl typ att om man äger Jag tror att han menar att om man äger en mottagare Men att liksom den är inte där mm. Måste man betala licens mm. Ja det är en bra fråga, nu måste vi verkligen ta nyheter Stanna jo. kvar, vi är alldeles strax tillbaka i radio 1 Radio 1, Sissi Barlin. Välkommen tillbaka till Radio 1. Vi kör en liten stund till. Amelia Stapelfält är kvar i studion. Jajamän. men vi tar ett samtal. Vi pratar om lite diverse idag för att se vad folk tycker. Hallå? Hallå, hallå? Ja, hejsan. Det var Jesper Sanzum igen som ringde in i cannabisdebatten tidigare. Just det, ja. hej! Det är public service som pågår nu, eller Ja, precis. Du får tycka Aa. om det också. Ja, ja, men, jag ska inblicka lite om det. Alltså, det är klart, att det, det kan finnas bra grejer med public service. Själv, själv lyssnar jag mycket på P1 och skulle kunna, kunna betala endast för det. Men alltså, jag tycker samtidigt inte att det är rätt att det ska gå på liksom Att folk som inte ens har en tv ska, ska tvingas vara med och betala för det. För det är ju inte ett moraliskt rätt på något sätt, liksom. eh. Hur, hur bra någon annan än tycker att det är, så liksom, det ska inte någon annan behöva betala för om de inte nyttjar det. Uh, jag, jag förstår liksom inte man kan tycka att det är en rättvis eller en, en bra sak. För att säga att jag skulle tycka jättemycket om punk, eller tycka att punken hade ett jättestort egenvärde för samhället. Och så ska jag starta en kanal som bara sänder punktygnet runt. Det skulle säkert vara många som gillar det, men jag kan inte tvinga någon annan att betala för det. Bara för att jag tycker punk är bra för samhället. Men om jag, om jag frågar så här då Vi har ju ändå vissa saker som, som, som människor inte gör alltså, Som det här med rökning till exempel eller med Jag finansierar ju motorvägar fast jag i stort sett aldrig åker bil Hur ska man tänka kring det då? Nej, alltså det, det ska man ju naturligtvis försöka minimera i största möjliga utsträckning alltså, så, så mycket som möjligt så ska ju ju, allting i samhället ska ju bäras upp av dem som, som faktiskt använder i den mån det är möjligt. Sen, mm. sen finns det ju sånt som vi måste finansiera gemensamt så att inte folk blir utan och dör. Liksom sjukvård exempelvis. Men, men det, är ju, det är ju inte som att folk, folk avlider för att de inte får ha morgonpasset i PT. De, de har ju er på Radio 1 om, om, om, om de vill det så att säga. Ja. Men, men sen skulle jag även vilja säga en annan sak apropå mm. den, den tidigare debatten, för när jag ringde in till er så jag satt i, i parken på några Bantorget i Stockholm och precis mm. efter mitt samtal så kommer det fram en försäljare av Situation Stockholm, Nynäs Åke kallar han sig, ja. och han tydligen en gammal heroinist. Mm. Han hade då stått och lyssnat på hela samtalet. Och han, sa ju, han sa ju precis just det, att han hade fallit offer för just det här. Han hade kommit till sin langare, skulle köpa hash men killen hade inget hash Och han köpte istället heroin. Nu har han gått på metadon i tio år mm. och hållit på att stryka med heroin över doser flera gånger. Mm. Så att, så det, han kom alltså fem sekunder efter vårt samtal kom han och bekräftade just det pratat om. Så det, det kan vara en intressant historia. verklighetens Du är, är duktig retoriskt Jesper. Jag antar att du är politiker. Det, det är jag motvilligt med det. Oj idag? Är någon som har tvingat dig? Ja, ja, ja, ja, men det, alltså, politiken är ju full av myglar och sådär. det var därför jag, vill, jag inte heller vill att politiken ska bestämma över radio och tv och sånt där, för så public service pratar gärna om hur oberoende de är och de är så fina och snälla och det är ingen som köper reklam och, men politiker är precis lika mycket korrupta skitstövlar som vilken företagsledare som helst för det, det Härligt härligt med tack, tack för att du ringde in, ha det bra ja, Tack, tack. Hej, hej. hej hej Vi tar ett samtal till hallå Hallå? Hallå, hallå, hallå, hallå. Hej, Hej. Du Ja, jag hör dig. Vad, vad heter du? du? Niklas. Hej Niklas, vad tycker du? Jag tycker att public service ska finnas och att det ska skattefinansieras. Vad, vad baserar du detta på? Mycket mm. med, med tanke på att dagens journalistik sen som den blir mer och mer icke-undersökande. Och så finns det en hel del program på som faktiskt gör sådant. Och nyheterna bland annat. Ja, Uppdraggranskning alla sådana program. Mm. Jag tycker att det är en, en demokratifråga. Men du tror inte att de programmen som typ Uppdraggranskning skulle klara sig även i en behov-och-efterfrågan-version av tv? Det är möjligt, men å andra sidan om man tittar på, på programutbudet vad som känns mer och mer så är det ju lätt som underhåll. Även på SVT men ja, ja, jag, jag försvarar ju public service och jag tycker också så någon slags solidaritet att ja ska vi ha liksom, det är väl jättebra att vi har oberoende icke köpt tv och radio som vi ska bevara och om, om, jag tror risken också är att om vi inte om det ska fortsätta vara som det är så är det så många som skiter i att betala och det kostar så mycket att hålla på att jaga de här smitarna så det är väl bättre att lägga det på skatten eller? Ja. Ja, men jag, det, jag, jag håller med. Jag, jag tycker att det... Du håller med. Jag argumenterar kanske väldigt mycket, Emilia. Det är jag som sitter och förbrilt skakar på huvudet. Men jag, alltså, jag, jag menar, jag tycker också att det är en fin tanke det här med att man ska vara oberoende och snäll och gullig och så vidare. Men det är själva finansieringen jag inte tycker om. Jag tycker inte om att människor som inte har en tv kommer att behöva betala det här på sin skatt. Och uh, i så fall så, ja, säger du. Vad tänker du om det? Ja, å andra sidan är ju, det är lite som om man drar parallelen till sjukhus, alltså att, att det behövs undersökande journalistik som är helt... helt men är uppåt. inte TV4 undersökande? Jo, det är de ju absolut, jo, absolut, ja. absolut ja, exakt. Men där, men där kan man ju också ifrågasätta hur alltså, marknadskraften och hur mycket de vi kommer in mer och mer med lobbyister och alltså, att, att det kan även. Mm. men det kan jag ju säga helt ärligt som har jobbat både för lite grann för SVT och mest för TV4 för jag är ju konsult att TV4 har ju en ständig press på sig att tjäna pengar, det är liksom reklamintäkter det är krast så att det är inte lika många som vill sälja eller vad heter det, ha sina som vill ha reklam i till exempel Kalla Fakta än som vill ha det liksom i Let's Dance Nej, inte, det kostar inte, mer att köpa reklam liksom, i Let's Dance Det är jag helt övertygad om Det har jag inga siffror i huvudet Men SVT, TV4 har ju färre samhällsprogram än SVT har De har ju inte så många Ja, ja men då och, och är det också Minoriteter och alltså, smala grupper Morgmukola <laughs> man... Ja, men samer, vad heter det? Uh, ja. ja, Sådana program ska aldrig få finnas i eh, kommersiell, kommersiell Fast alltså, är du verkligen säker på det? För att jag tror att om det finns, alltså de programmen som inte finns i, i min värld, så är det så att då finns det finns ju ingen efterfrågan på dem heller. Och det finns ja. ju ändå. Men ska vi ta sa, Samer som exempel? Jag brukar kritiseras ja. för att jag uttalar det ordet av min norrländska bästa vän, men jag gör mitt bästa. Same. Same. Eh, du ser till det, Same. Ja. ja, jag menar det. Ja, ja, I alla fall. De, ja. Det finns ju ja. några sådana. Jag har ingen aning om hur många sådana det finns. Men om de har ett behov av en egen TV-kanal, så tror jag nog att det skulle kunna finnas chans att det. Finns det För att det finns en grupp som vill se det. Det betyder inte att det med ska det vara största... produktionskostnaden och inköp av utrustning och så, så är det väl kanske inte riktigt att människor har, <går> har råd med det. För det. Det är som sagt också en fråga att, att visa ett brett utbud att människor får ta del av kultur och sådär att det inte bara blir Robinson av alltihopa och en massa med, massa med iklan. Så jag, jag har slutat titta mycket på TVA som de bör sedan använda med iklan. Mm. Det känns som det är, reklamen tar över överallt och att man aldrig kan garantera då att, att det inte blir påtryckningar för av företag att nej men vi vill inte sända reklam i kalla fakta för vi tycker att den är efter och, med, och det blir större och större liksom konferenser Och jag har i sin tur då typ slutat lyssna på Eh, Sveriges Radio efter varje gång de har sagt Iphone och sen bara, nej shit, oj, jag menar vilken smartphone som helst, typ Det här är en debatt som kan gå vidare, tack för att du ringde in Ha det fint, ja, tack, så tack. Okay. hej Vi tar ett samtal, nej, nu la personen på nej. Ring igen, 0211 1213. Hallå? Nej. Nej. Nej. nej Hallå, hallå eh, Hallå, hallå, hej, hej. Monica, här. hej Monica Hej Monica, kort får du ja, fatta dig För vi har lite tid kvar Ja Nej men jag tänkte bara sådär att um, så länge, alltså jag tycker inte om det med, med med att man ska beskatta, att vi ska betala skatt för att, för att ha uh, uh, polit, alltså, uh, public service. Yes, just det, just det. Uh, jag tänkte, Först och främst har vi hög skatt i Sverige. och Jag tycker reklambranschen det ger många arbetstillfällen för det första. Men sen tänkte jag så här, så länge eh, eh, eh, är eh, public service oberoende, så politiskt oberoende. För det har eh, varit så i Sverige att under väldigt många år, alltså mer än 60 års tid, så har det varit eh, socialdemokrater som har som har varit tvåkupsatta, som satt vi, ja, som hade, som inom SVT var, ja, det var de som som sagt, um, uh, det var, um, vad ska jag säga? Det var de som var chef. Det var de som. Men vad va, va, okay, va tycker du? Tycker du att det här är bra eller dåligt? Nej, det har, jag tycker det har varit dåligt. Men tycker att... du att vi, vi, ska, vi betala, ska vi beskatta, ska det vara på skattesedeln att, att kunna titta på public Nej. service? Nej, jag tycker, du tycker det. inte det. Men, Nej. Jag, men jag tänkte bara säga att, att under väldigt många år, under mer än sex år så var det Socialdemokraterna som varit varit höguppsatta hög inom SVT. Så, så, och, och, och media har, eh, man, man har känt att det här har varit ett väldigt prosocialistiskt eh, socialistiskt alltså, eh, mm. program och så vidare. Så, så det har man upplevt, så det vill jag inte. Alltså ska det vara, eh, alltså det ska finnas eh, public service, absolut. Men det ska inte mm. vara nej. nej. Nej, tack för din åsikt. Ha det bra. Ja, hej. hej. Jag tar en paus, jag har en bra tweet för alla läsa Ja, gör det. Eh, samma kille som jag läste upp förra gången faktiskt eh, Fria tankar heter på Twitter Han skriver Det finns folk som faktiskt inte vill se på tv Respektera oss, vi respekterar er Mm, ja Ja men vad fan ska vi ha du bara, nej. Ett... Jo men ska vi ha ett samhälle Där man ska få välja så här, man, får väl, man, får väl liksom, man får väl se samhällsnyttan i det Då kanske man kan Man, man göra skillnad på vissa saker också Jag tycker att det är skillnad på att tvinga folk att betala till sjukvård Och att tvinga folk att betala SVT 2 liksom. Jag tycker inte det är så jättestor skillnad Är det en mänsklig rättighet att ha SVT liksom? Ja det tycker jag nej. Men det är Jag tycker public service är väldigt viktigt Och vi ska vårda det För annars så kommer inte vi som jobbar med kommersiell radio Eller kommersiell tv heller eh, Göra ett bra jobb jag tror att vi behöver varandra liksom organiskt för att fungera Men sen kan man diskutera hur det ska finansieras Absolut, stanna kvar, eh, ring efter pausen Vi är alldeles strax tillbaka Radio 1. Cici Vi kör en liten stund till här i Radio 1 Och det ringer som tusan Så Amelia, vi tar lite samtal med en gång hörru. Yes. Yes. Hallå, välkommen till Radio 1 Hallå, det är Tobbe här. Hej Tobbe, vad tycker du om vad? Jo, jag tycker om både public service och eh, missbruk faktiskt. Yes, du får välja vad du vill börja med. Ja, men vi kan börja med public service. Ja. Och eh, då har ju faktiskt, nu är det inte lika stor risk nu som det var förut, men det har ju även en stor samhällsnyttig aspekt med tanke på att eh, samhällsinformationen, till exempel vid större olyckor, krig och så vidare, så måste andra medlemmar eller medborgare ha möjligheten att få den, den informationen. Mm. Så därför är väl den. Alltså en public service behövs ju. Mm. Alltså något som är riksväckande. Så du kan tänka dig att betala skatt för, för att få det. Jag kan mycket väl tänka mig att betala skatt för att få det. Mm. Då håller vi med? Varandra. De, de som. Ja, alltså visst, man får ju självklart ta en åsikt, men... Det får man alltid, tack. Precis, det ska man ha. Men förstår du men så här, förstår du hur Amelia tänker, och andra som har ringt in, Jesper till exempel, att man tycker att, varför ska jag då betala för någonting jag inte tittar på? Eller lyssnar eh, på? Jo, jag förstår det, men då får man ta andra aspekten. Säg något om de inte tittar på att det har varit ett jättestort gasutsläpp i Örkeljunga. Och mm. så går de ut i Örkeljunga, så blir de sjuka och får... Man glömmer att alltså betala sjukhuskostnader. Mm. och då kommer man med på statens skattebetalare igen. Mm. Och Då kanske man kan tycka att det vore bra att få den informationen. Mm, jag förstår du tänker. Vad säger Amelia om det? Mm. Måste man få det via public service? Hur ska man annars få det? Ja, det finns ju flera medier. Jo, men jag tänker det är ju. Det är ju inte alla. lokalnyheter på TV4 också Absolut, men så här tror jag är tanken att public service, nu kan inte jag stadgarna från början men tanken är att liksom, radion ska ju vara gratis för det anses som en samhällsnytta alltså att vad, om, det, om det blir en katastrof eller ett krig eller någonting så ska alla liksom ha tillgång till public service som då okritiskt ska rapportera men jag vet inte exakt hur man har tänkt från början men det har det ju sig i och för rätt visst man kan få informationen på annat sätt men den kommer ju ofta snabbast i, inom just public service Jo, men, jo, precis. Eh, Man bryter ju liksom, vi skulle ju inte här, nu vet inte jag min chef tänker så jag ska inte uttala mig egentligen, men jag tror, har svårt att tänka mig att vi skulle bryta en sändning för att berätta att det brann i, i Kista. Liksom. Däremot så skulle P4 Stockholm göra det. Mm. Mm. Oh, oh, oh. Vi skulle kanske ha med det i våra nyheter, men då kanske inte det kommer förrän som en timme, den informationen. Nyheter varje hel och halvtimme. Jo, och när det händer. Och när det händer, men det är aldrig mm. det händer, jag vet inte. Förlåt, gå till din andra. Vi håller lite ont om tid. Vad, vad ja, tänkte vad du om det, missbruk? ja, men, alltså, missbruket. Missbruket är, är ju så att... Eh, det, det är som ni säger att självklart, eller tycker jag i alla fall, att man ska ju kunna svara vidare en hjärtesåga om någon har gått bort. Och det tror jag att de personerna mm. tycker också. Och sen tycker jag att det är fel... Eh, jag har själv varit på den sida som har fått hjälp från samhället mm. och jag har velat få mer hjälp utav samhället också. Men då jag inte har varit ett problem så har jag inte fått det. Hur, till exempel, ja. exempel vad gick jag under förut. E och när det gick ut så ville jag gärna fortsätta då programmet som ni hade. Men det, det fick jag inte för att jag hade inte missköpt mig. Men, men vad, vad tänker du då kring? Vad är kärnproblemet då? Det var kärnproblemet är att man, jag förstår inte riktigt. Alltså Missbruksdomantiken. Vem, vem är det som bestämmer vem som får missbruk och inte? Alltså, ska vi, ja jag förstår. Men ska man enas om att de som i alla fall själva vill ha hjälp ska få det? De ska ju självklart få hjälp. Sen oavsett eh, så självklart ska det ju bekostas av. De själva till viss del också. För att det skulle de ju många av dem göra. Mm. Jag tycker att de som inte vill ha hjälp de får hjälpen. Men de som vill ha hjälp de får inte riktigt den hjälpen. Ja, Okej, okay, jag förstår du tänker. Tack för att du ringde in. Ingen orsak. Ha det bra. Hej. Hej. Vi tar ett sista samtal tycker jag. Nej, nu mm. lade de på Emilia. Mm. Men det är kul. Vi har, vi har gått lite i klinch med varann idag. Jag gillar det. Jag gillar det. Du har ändå en chans till att ringa in och tycka till om antingen public service om det ska vara skatte på skattesidan eller om det här med missbruk vi har pratat mycket om William Petzell och hans önskan faktiskt att han vill ju få mer hjälp än vad han faktiskt fick och han drev den här frågan väldigt hårt om eh, människors rätt till vård helt enkelt och vi har haft en, en debatt mycket tankar och åsikter kring det här eh, vi tar ett samtal här nu. Hallå. Hallå. Hallå. Hej. Hej. Hej. Ja, men, eh, jo, Jag tycker nog att jag ska vara på skattmedlen. Det här programmet gick om bananerna där till exempel. vi är tveksamt om ett sådant program hade det visats om det vore det bananföretaget som ägde till exempel eller många tv-kanaler så som de var i den här filmen också Ja. Du menar Bananas, den här dokumentären? Ja, som, det eller ja. vad det Ja, just det. det finns väl ett intresse, det borde följa ett intresse- även om man är nyliberal och, och inte har varit med om en motgång- i sitt liv. Att, att få <laughs> mm. kritisk, aj, aj, aj. Okritisk ja. eh, rapportering. Mm. Inte bara så här: ja, jag gör som jag vill- och, och jag bekostar min egen grej- och bara man tar konsekvenserna av sitt eget hand. Nu, nu vill jag Emilia bemöta här. Är det lite en liten i till henne kanske? Ja, eller var är det det? Hela, det, är inte bara, det är väldigt många nu tycker jag. Att, kanske du bjuder in mycket folk. <skratt> <skratt> eller, du ser. Ah, jag har väldigt jämnt. Jag brukar föra anteckningar. Jag har, brukar ha väldigt jämnt vänster och höger varje vecka. Men ja, det är kanske det. att du lyssnar precis ja. där. <skratt> jag vet inte vad det är. Men, ja. jag, jag kan säga <skratt> så här. att, att, att du, När du pratar om okritisk rapportering så är det så att jag har uppfattningen av att man behöver inte vara public service för att vara okritisk. Jag tycker till exempel inte att TV4 är... Nå alltså, någon partisk eh, rapportering på något sätt i det läget. Såg, såg du den där filmen? Eller film? här filmen? Vilken film? Bananas. Nej. Nej, jag får gå hem och se. Det vad det den om där jag. Är det ju, Där är det ju just. De äger. De ja, vi har inte tid, förlåt. Men har, jag kan förklara för henne vad det handlar om. Tack för att du ringde in. Jag måste släppa ja. in Ashberg här nu. Ha det bra? Hej. Hej. hej. Amelia Stapelfeld, tack för att du kom hit. Fortsätt lyssna på radio att nu blir Ashberg. Jag tackar för mig. Imorgon är tillbaka samma tid. Hej då.